Холод і морок, вод їх похмуро оточений темно-зеленими стінами садів, незаймні гущавини, черешень і черемхи боязко простягли своє коріння у студені джерела і шепочуть іноді листям, немов сердячись та гніваючись. Коли прекрасний зальотник, нічний вітер, закравшися зненацька, Цілує їх Увесь ландшафт спить А вгорі Все дише Усе чудово, все уривчасте А на душі І безмежно, і дивно У рої Срібних видінь, Зграйно виникають У її глибині Божественна ніч Чарівлива ніч Так оце, щоб ви знали І є українська ніч де не де, але в Україні, хоч і не де інде в Україні, а у Василівці, хоча Говель і подав їй мається на увазі майська ніч обутоплена, як ніч в Україні взагалі. Насправді ж Микола Васильович описав її з Васильівської ночі, що саме у Васильівці минули його дитячі літа й тамтешні ночі запали письменнику в душу. На все життя, незважаючи на те, що МВ вважають російським письменником, але про це іншим разом. Так ось про те, що ніч описана в повісті Гоголя як українська, а насправді є Васильівською, а втім, за великим рахунком, це одне й те ж. Підтверджує з усією відповідальністю і автор цих рядків, якому пощастило чаруватися літньою ніччю на батьківщині Миколи Васильовича. Та як по правді щирості ніч у Васильівці виявилася насправді ще чарівнішою, ще незвичайнішою, аніж та, що її описав МВ, бо про справжню Васильівську ніч божественну і чарівливу ні словам розказати, ні пером, навіть даруйте Гоблівським не описати така вона Україна взагалі. А Полтавщина, зокрема, не кажучи вже про Васильів. А тому і підуспіла та важлива часинка, коли треба розповісти вам досить і досить інтриві, а що ж це за населений пункт такий Васильівка, що має таку незвичайну, божественну, чарівливу частину доби від заходу і до сходу сонця, з вечора і до ранку що у словниках тлумачиться термін «ніч». Отож, Васильівка. До 1952 року хутір Купчин або Купчинський, а тепер, як уже мовилося, Гоголеве, село Шишацького району, центр сільської ради, який підпорядковані села Воронянщина, Маликівщина, Шарлаєвка і Шафранівка розташовані біля верхів'ї Говтви, лівої притоки Псла, що творюється із злиття двох річок Грузької Говтви і Вільхової Говтви і тече територіями Козельщинського і Решетирівського районів загалом вже за 18 кілометрів від Шушаків та за 25 кілометрів від залізничної станції Сагайдак. Хутір Купчин – Шишацької сотні Миргородського полку з 1781-го Говтвянського повіту Київського намісництва мав 19 хат Посполитих, які належали Мончуковому товаришу Лизогубу, почесне звання, яке українські гетьмани спочатку надавали синам генеральної старшини і полковників, а пізніше. Відставним полковникам і полковій старшині Що його отримала як весільний посаг бабуся Гоголя Лизогуб Т.С Яка була одружена із полковим писарем П.Д. Гоголем Яновським На тому хуторі у році 1777-му у подружжі народився син Василь Василь Панасович Гоголь Яновський Батько Миколи Васильовича Старый будинок в готическом вкусе Василий Панасович прибудовал в стиле классицизмом.